Камені, що стогнуть Близько 4 тисяч років тому за наказом єгипетського фараона Аменхотепа III було витисано з каменю на честь його батька дві величезні фігури. Минуло майже дві тисячі років, і одна з цих статуй почала стогнати людським голосом. Сталося це після землетрусу, який розвалив статую на дві частини. Спостерігаючи це диво, стародавні люди вважали – що в кам'яну статую вселився дух прадавнього героя Мемнона, який вітає свою матір, богиню Зорю. Ця дивовижна статуя стогнала декілька століть. Та от одного разу послухати її приїхав римський імператор Септимій Север. Але статуя мовчала. Іноді таке траплялося і раніше. Імператор вирішив, що Бог сердиться на нього за те, що статуя лежить розвалена на дві частини – і він наказав відновити її. Коли це зробили, кам'яна статуя замовкла назавжди. Пояснення сучасних учених статуя була побудована з порожнистого каменю. Від коливання температур його пори то звужуються, то розширюються. Коли пори звужені, вітер, що проходить крізь них, породжує звук, схожий на стогін. Коли пори розширені, вітер проходить вільно. Камінь мовчить. Доки статуя була розвалена, і пори були відкриті, тому й видавали звук, схожий на стогін. А після її відновлення пори закрились, і статуя замовкла. У тому ж Єгипті стогнуть колони, які залишилися від давнього Карнакського храму. Вони теж зроблені з того ж каменю. У Південній Америці – в прибережних скелях річки Оріноко люди чують стогін скель. Раніше марновірні індіанці вважали, що там оселились душі померлих. Пояснення вченого Вчений мандрівник Гумбольд першим помітив заявище. Він звернув увагу на те, що в камені, який стогне, багато вузьких і глибоких тріщин, стінки яких вкриті тоненькими пластинами слюди. У день – коли каміння нагрівається, підвищується температура повітря і в тріщинах. Уночі температура з надвору різко знижується. Тепле повітря починає виходити з тріщин і коливати пластинки слюди. Від цього коливання і виникають звуки, схожі на стогін.